Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinani Ashadu an la ilaha illallahu ta'zima di Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, ad-da'i ila ridwani. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala terus-menerus memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan, kebaikan-kebaikan, kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa berkumpul pada saat ini. Sebagai bentuk cinta, kasih sayang terhadap saudara-saudara kita. Sebagai bentuk kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang tertimpa bencana gempa di Lombok, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga siapapun yang hadir pada saat ini Allah berikan kemudahan menuju surga. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, man sadaka tariqan yaltamisu fihi ilman Sehalallahu lahu bihi tariqan ila aljannah. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kaum muslimin, muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah kita ketahui, jadwal tablik akbar kita ada dua sesi. Materi yang pertama, tolonglah saudaramu yang akan dibawakan oleh Ustaz Abu Ammar Al-Ghoyami Materi yang kedua Musibah mengangkat derajatmu Yang akan dibawakan oleh Ustaz Abdullah Amin Hafizullah Ta'ala InsyaAllah Banyak ilmu Dan faedah yang akan kita dapat pada hari ini Kita akan menyimak materi yang pertama Yang akan disampaikan oleh Ustaz Abu Ammar Al-Ghoyami Kepada Ustaz Abu Ammar Al-Ghoyami فليتفضل مشكورا ومأجورا بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين المعبودي في العالمين الملك الحق المبين جل في الأولى تبارك وتعالى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد <تصفيق> <تصفيق> إمام الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين مشيرا ونذيرا ودائيا إلى الله وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. يقول الله عز وجل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 يُسْلِلَكُمْ اَأْمَالَكُمْ وَيُغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْكَلاَمِ كَلاَمُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ wa syara al umuri muhdatsatan fa inna Kula muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dalalah wa kullal dalalatin fi anah mashyaral muslimin wal muslimat para bapa para ibu para ikhwan para akhwat para hadirin dan hadirat para jamaah sekalian rahimakumullah tidak lupa kepada saudara-saudari Para pemirsa Dimanapun berada Semoga Allah Azza wa memberikan taufik Serta hidayah kepada kita semua Pertemuan kita Pada hari ahad ini Adalah pertemuan Dalam rangka Memujudkan apa yang Allah Azza Wajalla perintahkan kepada kita sebagai kaum Muslimin dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai kaum Muslimin dan yang paling utama adalah dalam rangka kita berupaya memperbanyak mengumpulkan pahala dan ganjaran di saat situasi dan kondisi yang tepat mana-mana pintu-pintu kebaikan yang kita harus utamakan mana-mana yang lebih utama di antara pintu-pintu kebaikan yang juga utama Allah azza wajalla Memerintahkan kita untuk berbuat kebaikan Untuk melakukan amal-amal kebajikan Dan memilih mana yang lebih utama Untuk kita lakukan Sesuai dengan situasi dan kondisinya Orang yang oleh Allah Azza wa Jalla Mendapati dirinya Adalah orang yang paling cakap, Orang yang paling mampu untuk melakukan suatu kebaikan Di saat kebaikan tersebut sangat dibutuhkan Sangat dihajatkan Maka dia Tidak dikatakan lebih baik Apabila dia memilih Untuk melakukan perbuatan yang lain Padahal Allah yang telah memberikan taufik kepada dia Termasuk orang yang paling mampu melakukannya Di saat hajat sedang Mengundang dia untuk melakukannya Allah SWT memerintahkan Agar kita melakukan amal-amal kebaikan Tidak boleh kita meremehkan Kebaikan-kebaikan yang kita bisa upayakan Karena amal kebaikan Oleh Allah SWT tidak diukur Dengan kuantitas Tidak diukur dengan Apakah manusia meremehkan apakah tidak meremehkan Tetapi Allah Azza wa Jalla memberikan karunia Kepada setiap muslim setiap mukmin Dengan karunia yang Allah tidak memberitahukan kepada hambanya Hanya dia Azza wa Jalla Yang merahsiakan karunia yang dia tidak berikan kepada hambanya yang beriman Yang mengamalkan suatu amalan perbuatan Meskipun manusia memandang itu perbuatan yang remeh. Tetapi Allah Azza wa Jalla Zad Yang maha perkasa di atas nangit Apabila memandangnya perkara yang besar Maka sungguh Perkara yang diremehkan di mata manusia Akan menjadi Perkara yang paling istimewa Yang nanti akan didapati oleh Orang-orang yang melakukannya Allah Azza wa Jalla Memerintahkan Di dalam ayat Yang tadi telah Kita bacakan Wattaqullaha allazi tesaaluna bihi wal arham Dan saling kalian memintalah kepada Allah dengan menyebut namanya dan sambunglah tali silaturahim Allah Azza wajalla memerintahkan agar di dalam kita meminta kepada Allah Azza wajalla dengan bertawasul menyebut nama namanya dan diantara salah satu diri nama Allah Azza Wajalla adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Zat yang maha luas rahmatnya. Zat yang rahmatnya akan diberikan kepada seluruh makhluknya. Oleh karenanya Allah Azza wa perintahkan agar kita sebagai seorang yang beriman. Menjadi orang yang bisa menjadi penebar rahmat. Yang menyebarkan kasih sayangnya Allah Azza wa Jalla Yang Allah Azza wa Jalla perintahkan agar kita menyebarkannya Sebagaimana dalam mukadimah kita telah sebutkan Adalah baginda Nabi S.A.W. diutus oleh Allah Azza wa Jalla Dan tidaklah aku mengutus kau ya Muhammad Melainkan agar kamu menebarkan rahmat bagi seluruh alam Sebagaimana Allah SWT Perintahkan beliau adalah Penebar rahmat, penebar kasih sayang Kepada seluruh alam Maka Allah SWT juga perintahkan Agar kita menjadi orang-orang Yang penyayang Agar kita menjadi orang-orang yang berbelas kasih Agar kita mendapatkan Belas kasih dan kasih sayang Dari Allah ta'ala. Baginda Nabi S.A.W. telah menyebutkan tentang Masalah ini Beliau telah bersabda Irhamu man fil ardi Yarhamkum man fis-samaa. Rahmatilah belas kasihan penduduk bumi ini. Apakah mereka manusia-manusia seperti kalian sampai pun mereka adalah binatang-binatang, sampai mereka adalah ketanaman-tanaman? Rahmatilah berilah kasih sayang oleh kalian. Apapun yang ada di muka bumi ini, ni sayyid zat yang ada di atas langit yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Zat yang Ar-Rahman Ar-Rahim yang memiliki rahmat yang maha akan memberikan rahmatnya Akan memberikan belas kasihnya kepada kalian Seolah-olah Rasulullah menggantungkan Kapan Allah memberikan kasih sayang kepada kita Allah SWT menggantungkan Kapan kita akan diberi kasih sayang olehnya Surah Ta'ala Jika kita mau berbelas kasih Jika kita memberikan belas kasih kita Kepada orang-orang yang ada di muka bumi Kepada makhluk-makhluk Allah Yang ada di muka bumi Oleh karenanya Apabila kita ingin mendapatkan belas kasih, Allah akan berikan belas kasih seluruhnya. Tidak sekedar Allah yang akan memberikan belas kasihnya kepada orang yang mau berbelas kasih, tetapi Allah akan jadikan makhluk-makhluk Allah di muka bumi akan juga memberikan belas kasihnya kepadanya. Orang-orang yang mereka ada di muka bumi akan mengasihi Akan memberikan kasih sayang yang kepadanya. Allah swt yang membalas balikan hati. Allah yang telah berjanji akan memberikan belas kasih kepada siapapun mereka yang memberikan belas kasihnya kepada makhluk-makhluk Allah azza wajalla yang ada di buka bumi. Rasulullah telah menyebutkan dalam hadis mutafakun alihi, Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak berbelas kasih, niscaya tidak akan diberikan belas kasih oleh Allah. Barang siapa yang dia tidak memberikan kasih sayangnya maka Allah pun tidak akan memberikan kasih sayangnya sekali lagi seolah Allah azza wajalla menggantungkan apabila kita ingin mendapatkan belas kasih maka hendaknya kita juga memberikan belas kasih apabila kita ingin dikasihi oleh Allah maka jadilah kita orang-orang yang pengasih apabila kita ingin disayangi oleh manusia oleh makhluknya Allah maka jadilah kita orang-orang yang penyayang Sehingga Allah pun akan memberikan belas kasihnya Sehingga Allah pun juga akan memberikan kasih sayangnya Hal ini itu sudah dibuktikan Baginda Nabi SAW adalah manusia yang paling utama Manusia yang paling afdal Manusia yang paling memberikan kasih sayangnya kepada umat Sebagaimana yang Allah telah perintahkan Tidak ada kebaikan-kebaikan yang beliau ambil untuk diri-diri diri. Bahkan beliau sebelum menikmati kebaikan yang paling diutamakan mendapatkan kebaikan adalah umatnya. Yang paling perlu dahulukan untuk mendapatkan belas kasih untuk mendapatkan rahmat, untuk mendapatkan kasih sayang adalah umatnya sebelum beliau memikirkan untuk dirinya. Allah SWT telah menyebutkan sifat beliau yang sedemikian di dalam Al-Qur'an. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihim ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian yaitu satu utusan Allah azza wajalla. Rasulun seorang utusan Allah azza wajalla. Dari diri-diri kalian dari kalangan manusia dari kaum kalian. Yang sifatnya masyaallah tidak ada satu pun kebaikan melainkan sebelum kebaikan itu didapati olehnya maka sungguh dia adalah manusia yang pikirannya semua kebaikan adalah untuk umatnya. Ketika ada keburukan-keburukan, sebelum keburukan itu melimpah umatnya, maka sesungguhnya sangat berat, sangat berat pada bebannya beliau sekiranya keburukan yang akan melimpah umatnya. Sebelum keburukan datang, Rasul sudah merasakan beratnya keburukan jika melimpah umat, sehingga beliau pun sampai di akhir hazatnya, sampai di akhir hazatnya, ketika malakul maut. Oleh Allah diutus untuk menjemput nyawanya beliau selama waktu itu. Sekarat maut yang berat. Beliau meminta kepada Allah Azza wa Jala. Sekiranya engkau izinkan, ya Allah. Jangan kuberikan sekarat maut kepada umatku. Bila aku yang merasakan sekarat maut umatku. Tetapi Allah telah menjadikan bahawa sekarat maut akan dialami semua umat manusia. Sehingga Rasul pun hanya bisa menyebutkan kepada umatnya. Inna lil mautilah sakarat. Sesungguhnya kematian benar-benar ada sekaratnya Yang apabila Allah mengizinkan Maka sekarat maut umatku akulah yang merasakan Tetapi Allah tidak menjadikan demikian Menunjukkan betapa Masya Allah, Rasulullah manusia yang paling peduli dengan umatnya Rasulullah manusia yang paling belas kasih kepada umatnya Sebelum kebaikan beliau merasakan Beliau hanya ingin kebaikan dirasakan oleh umat Sebelum keburukan menimpa umat Maka beliau lebih ingin keburukan adalah menimpa dirinya beliau Rahmat, apalagi belas kasih macam mana lagi yang lebih belas kasihnya Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah membuktikan benarnya Kenabian dan Kerasulan Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam Allah memerintahkan beliau menjadi rahmat bagi alam dan terbukti beliau adalah rahmat bagi alam Allah Swt menyebutkan bil muminina roofun ra rahim beliau adalah manusia yang lembut kepada orang-orang yang beriman. Beliau adalah manusia yang rahim. Yang belas kasihnya diberikan, dicurahkan kepada umat. Kepada orang-orang yang beriman. Kau muslimin, para, para ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla menjadikan rahmat belas kasih. Untuk disebarkan kepada seluruh makhluk. Allah tidak menyebutkan bahwa rahmat belas kasih hanya diberikan kepada makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla yang tertimpa musibah Yang tertimpa keburukan Yang mereka mendapatkan takdir yang tidak baik semata Allah tidak hanya perintahkan yang demikian Berbelas kasih diperintahkan kepada kita Agar kita berbelas kasih dalam semua situasi dan kondisi Sampai pun menghadapi musuh Sampai pun menghadapi orang yang benci kepada kita Yang memusuhi kita Diperintahkan agar kita berduas kasih. Itu pula yang Allah perintahkan kepada baginda Nabi. Sallallahu alaihi wa sallam. Ida fa'billati hiya ahsan. Fa'idalladhi bainaka wa bainau adawah. Ka'annahu waliyun hamim. Ya Muhammad. Balaslah. Apa yang dilakukan oleh orang-orang kepada dirimu sesuatu yang menyakitkan. Yang mengganggumu dengan perkara yang lebih baik. Balaslah dengan perkara yang lebih baik sekiranya mereka itu berbuat sesuatu yang kasar kepadamu berarti berlemah lembutlah kepadanya. Sekiranya dia itu mengganggu dan menyakiti ragamu maka berikan kebaikan untuk raga mereka. Apabila mereka menyakiti hatimu maka datangkan perkara yang menggembirakan dan menyenangkan hatinya. Idza bil lati ya'tah. Balaslah apa yang ditimbangkan kepadamu berupa apa pun yang Muhammad dengan perkara yang lebih baik. Apabila mereka mengata-ngataimu, maka sebutkan ucapan-ucapan yang lemah-lembut untuknya, bahkan doa. Dan ini telah dibuktikan oleh Nabi SAW. Ala tidak pernah kita mendapati Nabi kita itu. Ada sedikit pun al-hikdu. Ada sifat dendam pada beliau, sedikit pun tidak ada. Bahkan ketika malaikat Allah cemburu, karena beliau dimusuhi, karena beliau disakiti. Rasul tidak demikian. Bahkan beliau menjoakan orang-orang yang mesti beliau menunjukkan rahmatnya Rasul yang begitu luar biasa. Sekali lagi Allah memerintahkan. Agar kita berbuat belas kasih tidak sekedar kepada orang-orang yang lemah. Tidak sekedar mendapati orang-orang yang tertimpa musibah. Tidak sekedar di saat kita menghadapi orang-orang yang membutuhkan kelemah lembutan. Namun apabila kita berhadapan dengan orang yang keras maka kita tidak bersifat lemah lembut tidak. Tetapi diperintahkan agar kita berbelas kasih. Menebarkan kasih sayang Menebarkan rahmat dalam semua situasi dan kondisi Para bapak, para ibu Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Apabila dalam kondisi yang nyaman Dalam kondisi di mana manusia Dalam keadaan nyaman Dalam keadaan hajat manusia sewajarnya Allah perintahkan agar kita menebarkan belas kasih Allah perintahkan agar kita berbelas kasih Menebarkan kasih sayang bagaimana Sekiranya Di antara manusia-manusia Di antara makhluk-makhluk Allah Benar-benar oleh Allah Azzawajillah ditunjukkan di hadapan Mata kita mereka adalah orang-orang Yang Allah berikan kelemahan Mereka adalah orang-orang yang ditangbirkan Mendapatkan kelemahan Mereka adalah orang-orang yang butuh Kita kokohkan karena mereka lemah Mereka adalah orang-orang yang butuh kita kokohkan Sehingga mereka kuat mereka adalah orang-orang yang membutuhkan bantuan kita sehingga mereka akan mampu. Mereka membutuhkan peduli kita sehingga mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Di mana mereka merasakan dalam kedukaan mereka tidak sendiri. Maka sungguh dalam kondisi yang seperti ini. Benar-benar Islam sangat menganjurkan agar kita memberikan empati, memberikan simpati, memberikan kepedulian. Dan Allah perintahkan agar kita memberikan tolong-menolong. Membantu saudara kita yang lemah. Mengangkat orang-orang yang mereka terendah. Meninggikan siapa-siapa yang harus ditinggikan. Mengokohkan mereka yang lemah agar kuat. Membantu mereka yang tidak mampu akan menjadi mampu. Mengajarkan kepada yang belum bisa akan menjadi bisa. Semuanya diperintahkan. Dengan perintah yang Allah seperintahkan. Wa ta'awanu alal biri wa taqwa. Wa la ta'awanu alal ismi wa ludu'an. Saling tolong menolong kalian dalam hal big, yaitu kebajikan-kebajikan dan takwa dan menjauhkan diri dari maksiat dan dosa. Saling tolong menolong dalam hal yang demikian, dalam kebajikan-kebajikan dan dalam hal takwa. Saling tolong menolong dalam hal kebajikan adalah setiap amal yang itu mendatangkan kegembiraan orang pun adalah kebajikan. Termasuk sedekah yang Allah perintahkan adalah kita mendatangkan kegembiraan dalam perasaan orang adalah sedekah yang itu termasuk amal kebajikan. Termasuk amal kebajikan adalah seseorang memberikan apa yang dibutuhkan saudaranya adalah kebajikan. Termasuk kebajikan adalah orang yang menolong saudaranya membutuhkan pertolongan pun adalah kebajikan. Dan semua bentuk peduli adalah kebajikan yang Allah asalam perintahkan melalui sanya Rasulullah saw dan juga di dalam ayat-ayat beliau Ayat-ayatnya Allah Azza wa Jalla Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Mukaddimah Yang kita sampaikan Adalah mukaddimah Yang kita ingin Mengundang Tidak sekedar Kita mengundang Perasaan Tidak sekedar kita mengundang Simpati dan peduli tetapi lebih dari itu kita diundang untuk mendatangkan kepedulian yang lebih Kita diundang untuk mendatangkan hal-hal yang memang dibutuhkan yang berlebih Kita diundang adalah untuk kita simpati jiwa, simpati hati Bahkan simpati materi dan simpati raga Kan sesungguhnya di belahan bumi yang kita bijak Di negeri kita yang kita cintai Sebagian kaum musimin oleh Allah SWT ditimpakan musibah. Kita memandang musibah ini menimpa saudara kita. Kita tahu musibah ini menimpa saudara kita. Tapi jangan pernah kita berpikiran bahawa suatu saat. Bahawa tidak ada kemungkinan musibah akan menimpa kita. Allah SWT menjadikan nasib adalah berjalan. Roda kehidupan orang bilang adalah berjalan. Di saatnya orang ada di atas. Rasul juga menggambarkan demikian. Ada sanya orang nanti akan dibawa. Adalah perkara yang menjadi kauniyahnya Allah. Taala, -ta Dan kita tidak mengetahui takdir kauni yang Allah SWT tuliskan. Yang telah perintahkan kolam untuk mencatat yang telah tersimpan secara rapi di Loh Mahfud. Hari ini kita mendengar, hari ini kita melihat, hari ini kita menyaksikan, hari ini kita membaca. Berita kedukaan saudara-saudara kita yang ada di daerah sana. Yang ada di timur di antara pulau-pulau -pula yang ada di sana. Kita menyaksikan kita membaca Tetapi jangan pernah merasa aman Jangan pernah merasa aman Bahwa satu saat bisa jadi Allah akan putarkan musibah Allah juga akan limpahkan musibah Kepada kita yang hari ini kita merasakan keamanan di sini. Bukan masalah apa-apa Bukan masalah tentang bagaimana keadaan pulaunya Apakah punya strategis untuk daerah yang tidak rawan dengan gempa Tidak ada masalah dengan seperti itu Sesungguhnya Allah adalah Zat yang Maha Kuasa, Allah yang memutarbalikkan Allah yang ada di tangannya langit dan bumi, Allah yang berkehendak, Allah yang memerintah. Bukan karena strategisnya daerah, bukan karena ini adalah garis-garisnya gunung merapi, bukan, tetapi karena kuasanya Allah Taala Kau Taala. Allah berkuasa untuk mengatur apa yang Dia azza wajalla ciptakan. Allah berkuasa untuk membolehkan balikan apa yang Dia azza wajalla kehendaki. Lautan, bumi. Dan gunung-gunung Allah berkuasa atas semuanya. karena Allah lah zat yang ada di tangannya seluruhnya. Allah SWT menyebutkan tentang masalah ini. dan harus juga menyebutkan tentang masalah ini. Bagaimana kekuasaan Allah yang mutlak atas kaum atas apa yang dia SWT telah ciptakan. Apabila dia berganda untuk mendatangkan musibah. Untuk mendatangkan musibah kepada kaum yang berhak mendapatkan musibah. Maka Allah SWT tidak ada yang sulit baginya Subhanahu Wa Taala untuk mendatangkan musibah. Beberapa tahun yang silam. Beberapa tahun yang silam. Saudara-saudara kita. Yang ada di daerah yang jauh di barat sana. Sebagai sudah berita sudah diketahui bersama. Allah mendatangkan gelombang yang sangat besar. Yang menimpa mereka. Kemudian beberapa tahun yang lalu pula. Allah juga datangkan musibah. Bagaimana berbelahnya bumi Allah. Sebenarnya bergoncangnya bumi Allah. Yang juga di pulau kita. Beberapa tahun yang silam pula. Allah sudah juga demikian. Agak dekat dengan wilayah kita Allah runtuhkan gunung-gunung Yang Allah kabarkan bahawa gunung-gunung takut kepada Allah Kemudian kita terus menerus oleh Allah Diingatkan dengan musibah-musibah Dengan adanya gempa yang ada di sana Gempa yang ada di sini Kemudian musibah-musibah yang lain Yang banjir, bandang dan yang semisanya Semuanya Belum menimpa kita Semuanya belum menimpa kita Kita tidak meminta musibah menimpa kita kita tidak tahan atas musibah yang Allah timpakan kepada mereka. Seandainya itu yang ditimpakan kepada kita. Mungkin justru yang hari ini kita saksikan, kita dengar beritanya. Mereka-mereka menitipkan musibah. Mereka lebih kokoh. Mereka lebih patut ditimpakan musibah. karena mereka lebih hebat imannya. Lebih hebat mereka takwanya. Sehingga Allah timpakan kepada mereka. Kita ini barangkali dikasih oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan karena kita lebih iman lebih baik agamanya, tapi kita lebih lemah sehingga ketika kita ditimpa musibah kita belum sanggup. Bisa jadi mereka lebih baik sehingga mereka ditimpa musibah kepada mereka. Karena sesungguhnya Allah Swt melalui senyawa Rasul telah menyebutkan In ashad dal balai ila ashad dan nasib balaan al ambiyah usum amsal fal amsal. Sesungguhnya manusia yang paling berat ujiannya Manusia yang paling berat musibah yang Allah timpahkan kepada mereka adalah para Nabi. Kemudian orang-orang yang semisal para Nabi. Orang-orang yang semisal para Nabi. Siapa manusia lebih baik agamanya daripada para Nabi? Siapa manusia yang takwanya lebih kokoh dibandingkan para Nabi? Siapa manusia yang Islamnya, yang imannya lebih hebat daripada para Nabi? Tetapi Allah menyebutkan yang paling berat musibah yang Allah timpahkan adalah para Nabi. Ingatlah saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah. Bisa jadi... Allah azza wajalla sangat sangat belas kasih kepada kita. Mengingatkan kepada kita bisa jadi karena kita adalah orang-orang yang belum patut ditimpakan musibah, bukan karena apa-apa. Bukan karena kita lebih baik agamanya, bukan karena kita lebih serius di dalam mengaji, bukan. Bisa jadi karena kita lebih lemah. Bisa jadi karena kita itu adalah orang-orang yang lalai. Orang-orang yang belum bersungguh-sungguh kita di dalam berislam. Belum bersungguh-sungguh di dalam mengamalkan ketaatan. Kita adalah orang-orang yang lemah takwanya Lemah imannya Lemah tawakannya kepada Allah Dibandingkan mereka <tuh> Sehingga kita pun belum layak Ditimpakkan musibah Sehingga kita pun belum layak Belum pantas ditimpakkan musibah Kau musimin dan kau musimah Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita di saat kita mendapati saudara kita yang ditimpa musibah diajarkan dalam ukhuwah imaniyah persaudaraan atas iman persaudaraan atas Islam Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam hati kita Allah maha memiliki, Allah Subhanahu SWT menguasai dan maha mengetahui, maha mengkhabarkan apa yang kita sembunyikan dalam hati-hati kita. Allah Subhanahu SWT mengetahui bagaimana kualitas iman, kualitas tawakal, kualitas taqwa yang ada pada kita. Demikian juga yang ada pada mereka. Demikian juga yang ada pada mereka. Akan tetapi perbedaan-perbedaan yang ada akan menjadi beda pula suara-suara lisan yang keluar dari lisan kita dibandingkan dengan lisan-lisan mereka berbeda pula amalan-amalan yang kita lakukan dengan amalan-amalan yang mereka telah lakukan oh ya usaha-usaha kita dan usaha-usaha mereka pun menjadi berbeda hari ini kita tidak tahu apa yang mereka lakukan apa yang mereka panjatkan apa yang mereka serukan tetapi kita hanya mendapatkan berita kita hanya mendapatkan kabar, kita mendengarkan beritanya kita menyaksikan bagaimana Kondisi yang ada di sana melalui media-media yang ada. Kita membaca berita-berita tentang kondisi mereka yang ada di sana. Tapi kita tidak tahu. Seberat apa. Sejauh apa. Kemudian upaya mereka sudah sampai di mana. Dan lisan mereka mengucapkan apa kita tidak tahu. Inilah pentingnya. Bahawa saudara muslim mukmin Oleh Allah sudah dijadikan saudara yang kuat, yang erat hubungannya. Supaya ada saling tolong menolong. Supaya ada saling simpati, saling empati, saling berbagi. Supaya orang-orang yang memiliki merasa kelebihan. Bisa memberikan kepada yang kekurangan. Supaya yang memiliki kelebihan. Dia akan berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Supaya orang-orang yang mereka merasakan kebahagiaan. Berbagi kebahagiaan. Di saat saudara-saudara berduka. Sehingga Rasul mengajarkan tentang masalah ini. Al-Muslimu'aful muslimu Muslim. Sesungguhnya seorang Muslim yang satu adalah. Saudara seorang Muslim yang lain. <tuh> Seorang muslim Adalah saudara bagi seorang muslim yang lain Orang yang beriman yang satu Adalah saudara bagi orang yang beriman yang lainnya. Oleh karena Allah perintahkan agar masing-masing muslim Melakukan amal kebaikan Tidak sekedar amal kebaikan untuk pribadinya Tetapi ada amaliyah sosial Yang manfaatnya bisa meluas untuk pribadi orang yang berbuat Kemudian meluas kepada kaum Muslimin. Dan ini lebih banyak Pintu-pintunya pun lebih banyak Dan manfaat dan Fahidahimu juga lebih banyak Rasulullah menyebutkan Di dalam hadis yang dibatkan oleh Bukhari dan Muslim <tuh> Al-Muslimu akul Muslim La yagnimuhu Wa la yuslimuhu Man kana fi hajati Afihi kan Allah fi fi hajatihi wa man faraja an muslimin qurbatan farajallahu anhu kurbatan min qurbi yaumil qiyamah wa man satara musliman satarahullahu yaumil qiyamah abdul ibnu umar radhiyallahu anhu menyebutkan seorang muslim yang satu adalah saudara seorang muslim yang lainnya apabila memang bersaudara Maka tidak akan pernah kita dapat seorang Muslim menelantarkan dan menganiaya saudara. Tidak pernah kita mendapat seorang Muslim yang dia memang saudara menganiaya saudaranya, menelantarkan saudaranya. Apabila ada seorang Muslim menganiaya saudaranya Muslim, maka tanyakan di mana ukuah oh kamu letakkan di mana imanmu. Bagaimana hukuman persaudaraan yang Allah telah kuatkan. Yang Allah telah teguhkan. Bahawa antara aku dan kamu ada Islam. Antara aku dan kamu ada iman. Seorang Muslim tidak akan menantarkan saudaranya. Bagaimana ada saudara yang terlantar. Kemudian dibiarkan terlantar. Dan dia mengaku Muslim. Tanyakan di mana anda letakkan iman anda. Tanyakan di mana anda letakkan keislaman anda. Sedangkan Allah telah mengeguhkan. Telah mengukuhkan persaudaraan antara saya dengan anda bahwa kita ada iman di antara kita, ada Islam di antara kita. Allah Azza Wajalla menyebutkan tentang masalah ini: Innaal Mu'minoon Ikhwatun. Adalah orang-orang yang beriman bersaudara. Adalah orang-orang yang beriman bersaudara, persaudaraan yang Allah kukuhkan yang ada di antara orang yang beriman. Adalah persaudaraan yang melebihi ratnya hubungan persaudaraan karena nasab, melebihi ratnya hubungan persaudaraan karena darah, karena rahim. Karena sesungguhnya ketika Allah menyebutkan inna malmu minunak aykhwatun, Allah tidak jelaskan bawa kalian meskipun bersaudara secara nasab, kalian meskipun bersaudara secara garis keturunan, secara rahim, tetapi jika kalian berbeda akidah maka kalian tidak lagi bersaudara. Kalian tidak lagi bersaudara. Namun meskipun jauh Mereka ada di NTB Nusa Tenggara Barat Dan kalian ada di Jawa Timur di Gediri Tapi karena iman yang ada di antara kalian dan antara mereka Sesungguhnya persaudaraan yang kalian harus teguhkan Yang kalian jaga adalah lebih baik dan lebih erat Dibandingkan hubungan persaudaraan karena nasab Dibandingkan hubungan persaudaraan karena silaturahim karena rahim Karena adanya hubungan darah Mereka adalah muslimun mereka adalah mu'minun. Yang mereka adalah persaudaraan dengan kita lebih kuat. Dibandingkan persaudaraan. Antara kerabat dengan kerabat yang lainnya. Kaum muslim yang dirahmati Allah. Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah menyebutkan tentang bagaimana persaudaraannya. Orang-orang yang beriman. Yang satu dengan yang lainnya. Masalul mu'mina fitawadihim. Wa tarahumihim wa ta'atufihim kalsiasatil wahid. Ida minhu utwun. Tidak asal rojasatibisa hari walau koma. Permisalan persaudaraan orang yang beriman yang satu dengan orang yang beriman yang lainnya adalah seperti jasad yang satu. Dalam hal kecintaan mereka, bagaimana orang yang beriman satu mencintai orang yang beriman yang lainnya melebihi kecintaannya kepada jasad yang satu. Dalam hal mereka saling memberikan simpati, maka juga melebihi jasad yang satu. Bagaimana mereka memberikan empati juga demikian melebihi jasad yang satu. Mereka berlemah lembut layaknya jasad yang satu berlemah lembut kepada yang lainnya. Mereka tolong menolong layaknya jasad yang satu saling tolong menolong. Mereka adalah memberikan peduli layaknya jasad yang itu juga saling memberikan peduli. Pahamu Masyidu yang dirahmati Allah. Subhanahu wa ta'ala Rasul menggambarkan. Sekiranya ada sesuatu anggota tubuh yang menderita. Yang kesakitan. Maka sesungguhnya derita satu anggota tubuh akan mengundang secara otomatis seluruh jasad pun akan merasakannya akan memberikan simpatinya akan memberikan empatinya akan memberikan pedulinya bahkan merasakan apa yang dirasakan oleh jasad yang lainnya apabila jasad yang satunya sakit maka seluruh jasad merasakan sakitnya apabila demam maka seluruh badannya pun merasakan demam begitulah permisalan yang Rasul sebutkan bagaimana persaudaraan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya yang itu adalah dalam lingkup iman Dalam lingkup islam Yang Allah s.a.w. menyebutkan Innamal mu'minuna ikhwatun Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya Kita ulangi Kita tidak tahu apa yang mereka lakukan sekarang Kita tidak tahu Apa yang diucapkan oleh lisan mereka Berupa panjatan-panjatan doa Dan permohonan Yang kita bisa ketahui Adalah berita yang kita baca yang kita bisa ketahui adalah apa yang kita dengar Apa yang kita bisa saksikan Tetapi sesungguhnya kenyataan yang ada kita tidak bisa tahu Yang pasti Seberat dan seringan apapun Apa yang menimpa mereka harus menjadi Apa pula yang menjadi kita rasakan Yang pasti bahawa sesungguhnya Apa yang Allah timpakan kepada mereka berupa musibah Sekiranya kita adalah orang yang beriman Yang memahami bagaimana setelah menyebutkan Persaudaraan ukhuwah antara kita dengan mereka, yaitu persaudaraan iman, maka sesungguhnya derita mereka adalah derita kita. Sesungguhnya panjatan doa mereka yang barangkali mereka semakin diri, semakin mereka tidak mampu memanjatkan doa bukan karena mereka tidak bisa, bukan karena mereka ogah untuk meminta kepada Allah, tetapi karena kelemahan, karena beratnya musibah yang melimpahkan sehingga mereka pun. Mereka pun lemah untuk memanjatkan doa kepada Allah Taala. Semakin diri surah lisan mereka untuk menyerukan doanya kepada Allah. maka butuh bantuan. Mereka butuh bantuan. Ketika mereka lemah. Butuh kita mengokohkan sehingga mereka kuat. Ketika mereka merasa tidak mampu. Butuh kita membantu agar mereka menjadi orang-orang yang mampu. Panjatan doa. Sambungkan panjatan doa untuk mereka saudara kita yang jadi Lombok. Yang ada di NTP. Mereka adalah saudara kita kaum muslimin. Maka sambungkan panjatan doa mereka dengan doa-doa kita. Apa yang mereka merasa tidak mampu untuk memanjatkannya. Maka kita panjatkan doa untuk mereka. Sesungguhnya Rasulullah menyebutkan. Di antara doa yang Allah tidak akan pernah menolaknya adalah doa orang-orang yang beriman. Yang dari kejauhan. Di mana orang yang beriman yang didoakan tidak tahu sesungguhnya saudara yang beriman di sini mendoakan mereka doa tu almu'mini ala dhahril ghaibi yaitu doanya orang yang beriman yang tidak diketahui oleh orang-orang yang didoakan. Barangkali manusia banyak yang tidak mengetahui masalahnya seperti ini. Barangkali orang-orang yang beriman saudara-kita kadang juga termasuk kita. Sebelum ini kita lupa <tuh> bahwa sesungguhnya ada perkara yang ini sangat dibutuhkan oleh mereka. Doanya kita Doanya kita, barangkali kita hanya sibuk membaca kabar-kabar yang ada di grup-grup WA, barangkali kita hanya sibuk membaca kabar-kabar yang ada di media sosial, barangkali kita hanya bisa mengenirkan kepala kita hanya bisa menuding jidat, tetapi kita lupa bahawa sesungguhnya doa kita yang mereka butuhkan, doa kita dari itu adalah Di saat mereka tidak tahu itulah yang dibutuhkan, kerana doa yang sebenarnya adalah doa yang mustajab. Di saat kita membaca kabar, di saat kita membaca berita, kita hanya bisa bersedih. Maka tidak cukup kesedihan anda, tidak cukup kesedihan dan juga empati anda. Tetapi anda membutuhkan, anda dibutuhkan doa anda bagaimana untuk bisa meringankan musibah yang mereka sedang derita. Kalau yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali ada yang meremehkan doa. Barangkali apalah artinya doa dia berpandangan demikian, karena sesungguhnya. Banyak orang yang hari hari ini mereka meremehkan bagaimana ampuh dan juga bagaimana peran doa bagi seorang yang beriman. Pada setelah menyebutkan adua usilah ulmukmin, doa adalah senjata utama, senjata pamungkasnya orang yang beriman. Ketahuilah ketika Rasulullah pada waktu itu dalam kondisi yang sangat terjepit dan semua Rasul Rasulullah, Rasulullah yang lainnya dalam keadaan yang terjepit mereka tidak ada lagi yang bisa memberikan pertolongan secara pasukan tidak ada yang bisa memberikan pertolongan, bantuan, persediaan tidak lagi ada yang bisa diharapkan, apa yang mereka jadikan senjata yang paling ampuh senjata pamungkas mereka selain dari doa maka doalah yang mereka panjatkan kepada Allah, sehingga Allah selamatkan mereka dari apa yang mereka merasa takut dan bahaya darinya Rasul ketika berdoa bersama Abu Bakar Asidik di Goa, apa yang dipanjatkan doa, yang menyelamatkan mereka adalah doa Ketika Rasul berada dalam keadaan Pedang sudah dihunuskan di atas lehernya beliau Sewaktu itu Siapa yang menyelamatkan Allah Apa sebabnya doa Tidak ada sahabat-sahabat yang mengetahui Rasul Sudah diacungkan pedang di atas lehernya beliau Sewaktu itu Sekiranya pedang itu dijatuhkan Maka takdirnya Allah SWT akan berbicara lain Tetapi dengan doa Dengan keyakinan Maka Allah SWT akan memberikan senjata yang paling ampuh Senjata pamungkas yang ini dibutuhkan setiap muslim, setiap mukmin. Benar, tapi kalau saya menyabdakan. Ad-do'a usilahul mukmin. Bahawa doa adalah senjata pamungkas dari orang-orang yang beriman. Maka kamu simin yang dirahmati Allah s.w.t. Kita tidak boleh meremehkan doa. Kita tidak boleh meremehkan doa. Bahasa kita harus dibalik. Bukan kita tidak bisa memberikan apa-apa selain doa. Bukan. Tetapi berikan yang paling baik berupa doa kepada saudara kita yang beriman. Afwan saya tidak bisa memberikan apa-apa selain daripada doa. Bukan. Tetapi sungguh banggalah ketika kita jujur berdoa. Ketika Allah telah menjadikan kita termasuk orang-orang yang berdoa kepada Allah. Maka sungguhnya kita telah memberikan yang paling baik untuk saudara kita. Bukankah yang bisa berdoanya orang-orang yang beriman. Bukankah yang bisa berdoa adalah orang-orang yang bertakwa. Bukankah orang yang bisa berdoa adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Orang-orang yang lujur bersandar kepada Allah, mereka orang-orang yang bisa berdoa. Orang-orang yang tidak bisa berdoa, orang-orang yang mereka merasa dirinya mampu, yang merasa dirinya kuat, sehingga Allah pun tidak akan memberikan kemanfaatan kepada mereka. Sebanyak apapun harta Allah tidak berikan kemanfaatan. Seberapa pun kekuatan yang Allah berikan yang telah mereka miliki tidak akan diberi kemanfaatan. Perhatikan bagaimana Namrud dengan pasukannya, bagaimana Fir'aun dengan pasukannya. Bagaimana Haman dengan hartanya. Abu Jahal, Abu Lahab dengan pasukan, dengan pengikutnya. Allah tidak memberikan kemanfaatan. Mereka orang-orang yang sombong. Mereka orang-orang yang membanggakan dirinya. Mereka tidak butuh kepada Allah. Mereka merasa cukup dengan apa yang ada pada diri mereka. Akankah kita melupakan hal yang sedemikian? Sehingga kita meremehkan doa. Sehingga kita meremehkan doa yang itu adalah senjata yang ampuh, yang pamungkas orang-orang yang beriman. Sesungguhnya mereka membutuhkan doa-doa kita. Mereka membutuhkan doa-doa kita yang tulus, yang ikhlas. Yang benar-benar kita panjatkan kepada Allah Zat yang Maha Perkasa yang dari atas langit. Agar Allah Azza wa Jalla meringankan beban penderitaan mereka. Agar Allah Azza wa Jalla segera memperbaiki kondisi keadaan mereka. Begitu yang dibutuhkan oleh mereka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa Jalla. Melulisannya Rasulullah Wasallam telah menyebutkan Dalam hadis yang tadi telah disebutkan Man kana fi hajati akhi Kanallahu fi hajati Barang siapa yang dia berupaya Untuk menutup hajatnya saudaranya yang beriman Apapun upaya dia yang dia bisa lakukan Apa yang dia bisa lakukan Untuk bagaimana menutup hajatnya orang yang beriman Maka sesungguhnya Allah akan tetap tidak akan terlantarkan orang yang membantu memenuhi hajatnya saudaranya yang beriman jangan pernah beranggapan saya tidak mampu untuk mengurusi diri saya sendiri bagaimana saya membantu saudara saya saya tidak memiliki apa-apa sehingga saya tidak bisa membantu saudara saya bagaimana saya bisa membantu saudara saya jangan pernah berpikiran demikian Allah SWT telah menunjukkan bagaimana orang yang beriman menjadi orang yang paling bisa mengunfaat kepada orang yang lainnya Orang yang beriman, tidak ada jalan-jalan yang tertutup baginya untuk berbuat kebaikan. Sehingga dia azawajalla menyebutkan, Waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Senantiasa berbuat baiklah kalian, wahai orang-orang yang beriman. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian adalah orang-orang yang beruntung. Allah perintahkan berbuat baik, tidak sekedar pada orang-orang yang memiliki kemampuan. Orang boleh memandang dirinya, saya tidak mampu. Tapi orang tidak boleh memandang dirinya. Diharamkan untuk berbuat kebaikan. Karena pintu kebaikan dibuka selebar-lebarnya oleh Allah. Orang yang dia itu memiliki kelebihan menurut pandangan mata orang. Dia memiliki kelebihan sehingga dia berbaik dengan kelebihannya. Orang yang tidak memiliki kelebihan tapi memiliki kecukupan. Allah juga telah berikan potensi untuk dia berbuat baik dengan kecukupan. Orang yang dipandang dia lebih kurang. Maka Allah juga telah memberikan potensi yang lain. Untuk orang bisa berbuat kebaikan Dalam artian Tidak ada pintu kebaikan yang tertutup Bagi orang-orang yang beriman Qaumusimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Datang segerombolan Para sahabat orang-orang yang beriman Mereka adalah orang-orang yang fakir Mereka adalah orang-orang yang papa Orang-orang yang miskin Yang membutuhkan bantuan, yang membutuhkan materi Tidak hanya satu dua orang yang datang Sekampung Atau perwakilan dari kampung tertentu Datang kepada Rasulullah. Seolah-olah waktu itu. Mereka menghaturkan hajat-hajatnya Ya Rasulullah. Sesungguhnya kami datang dari kaum Anu. Dari tempat Fulan. Kami dari Bani Anu. Dari Bani Fulan, Datang ke sini untuk menghaturkan kepada panjeningan Ya Rasulullah. Hajat-hajat kami. Kami adalah orang-orang yang miskin. Kami adalah orang-orang yang papa. Rasulullah adalah manusia yang paling baik. Yang telah memberikan teladan kebaikan. Bagaimana memberikan belas kasih kepada umatnya. Apabila beliau memiliki satu diberikan oleh Rasulullah, diberikan oleh Rasulullah apa yang beliau memiliki sampai beliau tidak mendapati sesuatu, sampai tidak ada lagi yang beliau miliki untuk bisa diberikan kepada mereka yang datang. Tetapi Rasul tidak merasa tertutup pintu kebaikan. Perhatikan bagaimana Rasul berbuat. Rasul memberitahukan kepada sahabat-sahabat yang ada, diberitahukan kepada sahabat-sahabat yang ada. Siapa di antara kalian? Ia memiliki sesuatu untuk menutup hajat saudaranya. silakan dilakukan. Silakan dilakukan. Kaum muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sering kita menyebutkan. Pintu kebaikan bisa jadi. Apabila kita membaca secara kasar. Secara kasar hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki pintu itu. Karena pandangan kita adalah pandangan materi. Dibuka donasi untuk memakafkan tanah untuk pembangunan pondok Pesantren. Hanya orang-orang yang memandang secara materi saja barangkali. Yang merasakan diri saya bukan orang yang bisa memasuk pintu itu. Tidak boleh kita memandang yang demikian. Sesungguhnya pintu kebaikan Allah tidak tutup dari orang-orang yang beriman. Sekiranya anda hari ini tidak memiliki materi. Bukankah anda bisa khabarkan kepada yang lain? Buka pintu kebaikan kepada manusia yang lainnya. Anda bisa datang kepada saudara anda. Datang kepada sahabat anda. Datang kepada orang-orang yang anda pandang memiliki kelebihan. Di sini ada pintu kebaikan. Di sini ada pintu-pintu kebaikan. Di sini ada pintu-pintu kebaikan untuk wakaf anda. Untuk memberikan amal anda ke sini. Maka sesungguhnya anda telah berbuat baik. Tidak ada ucapan lisan yang lebih kebaikan apa yang anda lakukan. Rasulullah s.a.w. telah menyebutkan. La khaira fi kafirin minna cuwahum ila man amara bi -sadaqah. Tidak ada kebaikan-kebaikan lisan yang mereka bisik-bisikkan. Di antara yang paling baik adalah lisan yang bisikan-bisikan dalam memerintahkan orang untuk bersedekah, memerintahkan orang untuk berbuat baik dengan hartanya. Rasulullah telah mencontohkan. Rasul tidak malu. Rasul memberikan teladan dan beliau telah memberikan teladan yang paling baik. Ketika beliau punya maka beliau pun memberikan. Ketika beliau tiada bukan beliau menutup pintu kebaikan. Tetapi beliau tetap beritahu kepada sahabat-sahabat yang lain. Begitulah baginda Nabi memberikan teladan Sehingga pintu kebaikan yang hari ini kita akan serukan, kita akan buka pintunya, kita beritahu kepada kaum muslimin. Bahawa saudara kita yang ada di lombok di NTB sana membutuhkan, membutuhkan materi. Mereka membutuhkan tempat tinggal. Jangan dibayangkan mereka membutuhkan rumah yang megah. Bukan. Mereka membutuhkan makanan. Jangan dibayangkan mereka membutuhkan makanan menu yang siap saji yang lumayan bagi anda. Tidak. Sesungguhnya mereka hanya untuk membutuhkan tempat berteduh. Mereka hanya membutuhkan tempat bernaung Supaya tidak panas dari terik matanya. Tidak ada air yang hujan yang menyentuh tubuh mereka. Supaya mereka mendapatkan sedikit kehangatan dari angin yang terus kencang menerpa mereka. Mereka tidak membutuhkan makanan seporsi dengan lauknya Tidak. Mereka hanya butuh bagaimana saya mempertahankan hidup. Bagaimana untuk saya bisa bertahan hidup. Mereka tidak butuh pakaian bagian yang mewah. Tidak. Mereka hari ini kedinginan. Mereka hari ini kedinginan. Mereka hanya butuh bagaimana saya bisa berkemul. Sehingga dinginnya, cuaca akan bisa saya bertahan hidup dengan apa yang anda salurkan kepada saya. Mereka tidak membutuhkan rumah. Mereka menjadi megah. Tidak. Mereka hanya berpikir bagaimana saya bisa bertahan hidup dengan keluarga saya. Banyak para orang tua yang menangis. Bukan karena menangis kelaparan. Tapi menangis memperhatikan anak-anaknya. Saya nomor dua. Saya nomor tiga. Jangan pikirkan tentang saya. Saya tidak butuh pakaian. Tetapi perhatikan anak-anak saya. Saya minta tolong bagaimana anak-anak saya. Bayi-bayi saya. Balita-balita saya. Mereka kedinginan. Saya tidak berkemul tidak peduli. Tetapi bagaimana anak saya. Tolonglah anak saya. Bukan mereka orang-orang yang meminta-minta. Bukan mereka orang-orang yang, yang pandai mengulurkan tangan tidak Tapi mereka dihalalkan oleh Allah Asal untuk meminta Mereka orang-orang yang diberi ruhsok Diberi dihalalkan oleh Allah Azza untuk meminta Maka apabila tidak ada yang memberi Keterlaluan orang-orang yang tidak mau memberi Padahal mereka seharusnya adalah orang-orang yang tidak meminta Mereka seharusnya orang-orang yang berkecukupan Tetapi oleh Allah diberikan dihalalkan bagi mereka meminta Karena Allah timpakan musibah Allah timpakan bala. Sehingga apabila sampai Allah menghalalkan meminta. Yang hukum asalnya meminta dan diharamkan. Menunjukkan sangat keterlaluan apabila kaum muslimin yang mereka mengerti mereka meminta. Yang mereka mendengar mereka mengulurkan tangan. Yang mereka mendengar lisan mereka mengajukan hajat-hajatnya. Kemudian kaum muslimin diam. Kemudian kaum muslimin tidak pedulikan. Kemudian kaum muslimin tidak memberikan uluran Memberikan apa yang mereka hajatkan Sekali lagi Jangan pernah berpikiran Apa yang saya punya sekarang Apa yang saya punya Untuk kebutuhan saya, saya pun mencari-cari Jangan pernah berpikiran demikian Upaya yang kita bisa lakukan banyak sekali lagi Pintu kebaikan Allah tidak tutup Ketika anda adalah orang-orang Yang sulit mencari kehidupan Jangan pernah merasakan, ditelantarkan Allah ketika anda berpikir. Bagaimana untuk bisa memenuhi hajat saudara saya yang ada di sana. Bukankah kalau telah menjanjikan hal yang demikian. Man kana fi hajati akhihi. Kan Allah fi hajatihi. Belum tentu anda itu berupaya siang, malam, pagi, sore. Anda berpikir bagaimana menggalang dana untuk saudara kita di lombok. Anda mendapatkan, belum tentu. Bukan kerana teriaknya anda yang keras kemudian orang-orang datang memberikan donasi. Bukan bukan karena anda menyusun panitia yang rapi ada penanggung jawabnya ditandatangani oleh orang-orang yang pejabat kemudian anda mudah menuntut bukan bukan karena itu bukankah adalah yayasan anda dipercaya oleh umat bukan bukankah anda adalah pimpinan pondok pesantren kemudian anda mudah menuntut bukan bukankah itu semuanya karena Allah azza yang menggerakkan hatinya kaum muslimin karena Allah yang menggerakkan hatinya kaum muslimin Upaya anda itu tidak, tidak jaminan, susunan panitia tidak jaminan, penanggungjawab para ustaz, para kiai, para masanya tidak jaminan. Anda tidak bisa mendatangkan rezeki buat orang-orang yang jadi lombok sana. Semua kebaikan di tangannya Allah Taala. Tetapi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sesungguhnya apabila kita berupaya, kita hanya berharap, kita hanya berharap. Kita bukan termasuk orang yang alpa dari pintu kebaikan Kita bukan termasuk orang yang lalai dari pintu kebaikan Ini yang kita harapkan Kita berharap kita dengan apa yang ada sekarang Situasi dan kondisi sekarang Kita termasuk orang-orang yang bisa meraup banyak pahala Ini yang kita berharap Sehingga ketulusan kita dalam berbuat Kesungguhan kita dalam berupaya Maka sungguh itu yang diharapkan oleh kita Agar kita termasuk orang yang mendapatkan pahala Adapun tentang terlantarnya kita, tentang terlantarnya kita, sungguh janji Allah telah maha benar. Inna Allah la yuqliful miyat. Allah tidak akan menyelisih janji yang telah dijanjikan olehnya سبحانه و تعالى. Rasul telah menjanjikan janji sebuah keniscayaan. Maka nafiha jati akhi kan allah fihajatihi. Orang yang membantu memenuhi hajat saudaranya belum tentu dia bisa membantu. Tetapi sudah pasti tidak bisa tidak hajatnya dia dipenuhi oleh Allah. Hajatnya orang ini dipenuhi oleh Allah tabarakalawtahu. Selagi orang ini berupaya, bagaimana berfikir, bagaimana berusaha, bagaimana membantu, memenuhi hajatnya saudaranya, kan Allah fi hajatihi. Sebuah keniscayaan Allah SWT akan memberikan hajat-hajatnya. Allah SWT akan memberikan hajat-hajatnya. Sehingga kaum muslimin dirahmati Allah SWT. Apapun upaya kita. Yang pertama kita ikhlaskan upaya. Kita hanya berharap kita termasuk orang-orang yang tidak alpa dalam pintu kebaikan ini. Kita berharap kita adalah orang-orang yang memiliki peduli tentang masalah ini. Sehingga kita tidak berjosa dengan hak-hak kaum muslimin. Yang kita harus penuhkan hak-hak mereka. Yang kedua. Berupaya bersungguh-sungguh bagaimana kita berusaha memenuhi hajatnya seolah kita kaum muslimin. Hajatnya saudara kita, kaum Muslimin yang ada di NTB yang di Pulau Lombok sana. Hari ini, Pulau Lombok seluruhnya, kalau kemarin-kemarin hanya Lombok Utara, ditambah lagi Lombok Timur, kemudian merempennya ke Lombok Tengah, tadi malam yang terakhir guncanglah Lombok Barat. Sudah, semua Pulau Lombok merata merasakan guncangan gempa. Kaum Muslimin yang dirahmati Allah SWT, saudara kita kaum Muslimin yang ada di sana, para ustadz yang berkumpul yang mereka di posko-posko yang ada di sana sudah merasakan bagaimana Goncangan gempa yang ada di sana kita yang dari sini yang belum merasakan sekali-kali kita tidak berdoa kita tidak meminta agar kita juga diguncang sebagaimana mereka diguncang tidak saya sendiri sangat takut mampukah saya seandainya ditimpakan musibah sebagaimana ditimpakan Allah kepada mereka mampukah jiwa kita itu iman kita ini serabaran kita ini Sudahkah kita memiliki kesabaran yang kokoh Sebagai mereka Sesungguhnya bisa jadi Allah memberikan ganjaran yang luar biasa Kepada mereka dengan musibah ini Tapi belum tentu jika Allah menimpatkan musibah Yang semisal kepada kita Kita bisa merauk pahala yang juga lebih besar Daripada yang Allah berikan kepada mereka Sesungguhnya Pahala itu oleh Allah diberikan Karena kesabaran Bukan karena besar dan kecilnya musibah Bukan karena besar dengan siang musibah, bukan karena mereka rumahnya diluluh lantakkan, bukan karena bumi yang mereka dipecah-pecah, bukan karena bumi yang mereka pijak digoncangkan sehingga mereka mendapatkan pahala, bukan tetapi karena iman, tawakal, takwa dan sabarnya mereka. Karena sabarnya mereka Allah memberikan kepada mereka pahala. Apakah kira-kira kualitas kesabaran yang kita miliki sudah sama? Dan kualitas kesabaran yang mereka miliki sehingga Allah timpakan musibah kepada mereka dengan musibah yang besar seperti itu. Dan kita diberi keamanan oleh Allah di hari ini. Kaum muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala oleh karenanya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan. Melulisannya Rasulullah s.a.w. Wa man an muslimin kurbatan. Farroja'allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang mereka turut serta mengangkat penderitaan. Yang dirita oleh seorang muslim dari saudaranya kaum Muslimin, niscaya Ini saya kelak Allah SWT akan angkat penderitaan dia nanti di hari kiamat. Kaum muslim yang dirahmati Allah SWT. Sekali lagi saya tekankan. Seandainya kita semuanya berangkat. Kita menjadi relawan. Kita berupaya mengangkat penderitaan yang sekarang dirita oleh saudara kita kaum Muslimin ini di sana. Belum tentu kita mampu. Dan belum tentu penderitaan mereka akan berkurang. Tetapi yakinlah, lagi Allah tidak akan menelisih janjinya, jika anda tulus, jika anda ikhlas, maka sesungguhnya Allah kelak akan angkat penderitaan anda di hari kiamat dan di sebuah keniscayaan. Yang kita bisa lakukan belum, bisa, belum kita pastikan akan berarti bagi saudara kita yang ada di lombok belum, tetapi sebuah keniscayaan dan sebuah kepastian. Nanti akan anda dapati benar-benar Allah akan memberikan perkara yang paling berarti bagi anda Ketika penderitaan di hari kiamat oleh Allah Diangkat dari anda Sehingga kaum musim yang dirahmati Allah SWT Sesungguhnya Seruan Allah SWT adalah benar Ya ayu amanu intansur Allah yang surkum Baya orang yang beriman Sekiranya kalian menolong Allah Allah akan menolong kalian Ketika kita berusaha menolong saudara kita Sesungguhnya Kita menolong diri-diri kita sendiri Tolonglah mereka kerana kita butuh pertolongan Allah. Kita mengapa harus menolong mereka kerana kita butuh pertolongan Allah. Ini yang lebih kita butuhkan. Kita hanya bisa memberikan sesuatu yang kita bisa upayakan. Tetapi sangat lemah. Sedikit yang bisa kita upayakan. Dan kita sangat butuh pertolongan Allah. That yang kita butuhkan pertolongannya. Apabila sudah Allah yang menolong. Maka akankah ada penderitaan? Akankah ada bahaya? Akankah ada kecemasan? Akankah ada kekhawatiran? Tidak akan ada lagi kecemasan. Tidak akan ada lagi kekhawatiran. Tidak ada lagi yang kita takutkan. Jika Allah sudah memberikan pertolongan. Sementara sedikit banyak yang kita upayakan. Belum tentu. Belum tentu memberikan kepada mereka rasa nyaman. Belum tentu bisa mengembalikan kedukaan mereka. Menjadi bahagia. Belum tentu. Maka menutup hajat-hajat mereka. Tetapi bukan berarti kita tidak akan berupaya. Kita berkumpul di sini. Kita berkumpul di sini. Adalah untuk saling menasihati. Untuk kita mengingatkan sesungguhnya hajat kita kepada Allah lebih, kefakiran kita kepada Allah lebih. Perlu diketahui sesungguhnya di antara doa orang-orang yang diijabah doanya adalah orang-orang yang hancur hatinya. Orang-orang yang hancur hatinya adalah orang-orang yang lebih patut didengarkan doanya oleh Allah Taala. Dan itu ada pada orang-orang yang ditimpakan musibah kepadanya. Orang-orang yang hancur hatinya adalah mereka. Orang-orang yang du'afa, orang-orang yang masyakin. Ashabul musab, orang-orang yang ditimbangkan musibah pada orang-orang yang hancur hatinya. Mereka adalah orang-orang yang lebih diperhatikan oleh Allah Taala. Panjatan doa mereka lebih didengarkan oleh Allah Taala dibandingkan kita. Kita yang hidup nyaman. Kita makan pun juga enak. Kita tidur pun juga nyenyak. Kedinginan tidak menapah. Kedinginan tidak menyapa di kita. Bisa jadi hal yang demikian melenakkan kita dari kita itu. Lujuk kembali kepada Allah. Tapi mereka. Tapi mereka. Tidur tidak nyaman. Tidur tidak nyenyak. Angin menerpa, Kedinginan pun akan menggigit. Mereka kelaparan. Mereka tidak tahu besok makan apa. Perlu diketahui kaum musmi yang dirahmati Allah SWT. Mereka berteriak tidak meminta kepada kita beras. Jangan bawa beras kepada kami. Jangan bawalah kepada kami terpal. Saya lebih membutuhkan terpal-terpal anda. Daripada beras. Kalau anda ingin mengirim. Kirimkan kepada kami telah. Kirimkan kepada kami pohong. Kirimkan kepada kami sesuatu. Yang itu bisa kami bakar. Anda mengirimkan beras. Apakah anda menurut saya makan beras di sana? Mereka tidak punya dapur. Mereka tidak punya kompor. Bagaimana mereka memasak nasi? Mereka tidak punya rumah Bagaimana mereka akan bertuk Penderitaan-penderitaan mereka Wallahu Belum semuanya terdengar oleh kita Belum semuanya kita ketahui Penderitaan mereka Menjadikan mereka orang-orang yang hancur hatinya Sekiranya mereka berdoa oleh Allah Lebih dengar doanya maka jadilah kita orang-orang termasuk menjadi sarana dikabulkannya doa mereka sekiranya kita tidak bisa berangkat sekiranya kita tidak bisa mengantarkan apa yang diajatkan mereka maka mudah-mudahan kita akan menjadi orang yang luput tidak menjadi orang yang alpa untuk tidak ikut dalam turut masuk dalam pintu kebaikan ini Sekiranya penderitaan yang ada pada mereka sekali lagi adalah penderitaan kita yang ada di sini belum tentu lisannya mereka dan lisan kita sama. Bisa jadi lisan kita berbeda dengan lisan mereka. Ketika kita diseru dengan seruan yang baik, pintu dibuka juga dengan baik, maka patut kita masuk dengan baik pula. Maka kita serukan kaum muslimin yang dirahmati Allah semata. Siapa di antara kita yang mempunyak makanan satu, maka sungguh bagi mereka cukup untuk berdua. Siapa yang di antara kita yang memiliki makanan dua, sungguh cukup bagi mereka untuk berempat. Siapa yang punya makanan untuk cukup di sini untuk tiga, cukup bagi mereka berenam. Siapa yang punya makanan sepuluh cukup bagi mereka berdua puluh. Siapa yang punya satu rupiah? Cukup untuk mereka Siapa yang punya dua rupiah Cukup untuk mereka Siapa yang punya ini Yang punya itu cukup bagi mereka Maka di hari ini Kita hanya mengundang Dengan undangan Rasulullah yang telah disebutkan hadisnya Masalul mu'minin Fitawadihim wa tarahumihim Wa ta'atufihim Kal jazadi Yasudu ba'bu ba'don permisian orang yang beriman dalam percinta kasih dalam bersimpati dan berempati seperti satu jasa yang satu mengokohkan yang lain ketika ada saudara kita yang lemah perlu kita menguatkan ketika ada saudara kita yang tidak mampu perlu kita bantu sehingga mereka mampu ketika ada saudara kita yang berhajat maka kita perlu untuk memenuhi hajat mereka kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kita perlu mendapatkan kejayaan, kita perlu mendapatkan kemenangan, kita perlu mendapatkan kesuksesan semua kita ingin hidup bahagia, semua kita ingin supaya hidup kita juga memberikan kebahagiaan memberikan kesenangan yang kita nikmati. tapi perlu diketahui Allah SWT memberikan pertolongan Allah memberikan bantuan bukan lantaran kita yang memiliki kelebihan, bukan lantaran orang-orang yang berkecukupan bukan antaran orang-orang yang memiliki kedudukan bukan antaran orang yang berkuasa bukan tapi justru Allah memberikan pertolongan kepada mereka orang-orang yang lemah ketika orang-orang yang berkecukupan memberikan kepada mereka yang lemah orang-orang yang memiliki kedudukan perhatian kepada orang-orang yang rendah di saat itulah Allah memberikan pertolongan ketika seorang sahabat yang memang dia secara materi memiliki kelebihan secara kedudukan dia lebih dipandang oleh masyarakatnya. Bukan dia sombong, bukan dia fakir. bukan tetapi dia memandang bad dirinya lebih dibandingkan orang yang datang yang dia memiliki tidak memiliki kelebihan. Rasanya mengingatkan sebelum terjadi sesuatu yang lebih buruk sudah mengingatkan. Innakum tunsaruna, innakum tumsaruna wa turzaquna biduafa'ikum. Ingatlah wahai saudara. Kalian ini Allah ditolong Kalian juga dimudahkan rezekinya oleh Allah Justru Dengan orang-orang yang lemah yang di antara kalian Bukan lantaran karena orang-orang Yang ada di antara kalian Orang-orang yang memiliki kelebihan sehingga kalian ditolong oleh Allah Bukan Bukan karena mereka adalah orang yang berlebihan Dalam hal materi kemudian kalian rezekinya lancar Bukan Tapi justru karena orang-orang yang duafa Orang-orang yang lemah di antara kalian Yang oleh Allah Yang mereka didengar doanya, Yang oleh Allah menjadikan sebab kalian diberi rezeki oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada kerugian bahkan kemuliaan yang Allah akan berikan bagi orang-orang yang mempeduli dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Yang mempeduli memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan bantuan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa saya ingatkan kepada satu hadis. Waktu itu datanglah Rasul kepada para sahabat. Waktu penggalangan dana Rasul mengulang sampai tiga kali Disebutkan oleh Rasul Tentang apa hajatnya Rasul Waktu itu Seandainya hari ini kita sebutkan Saudara kita Kaum musimin yang ada di NTB yang ada di Lombok Membutuhkan Logistik Berupa sembako dan yang semisanya Membutuhkan orang-orang yang Cakap yang pandai memasak Karena sekali lagi mereka tidak punya kompor Mereka tidak punya dapur Seandainya Anda kirimkan logistik, Anda kirimkan beras, Anda kirimkan minyak, Anda kirimkan mi. Apakah mereka disuruh makan mi mentah kemudian dikasih kuah minyak? Apakah mereka disuruh untuk memakan beras dikasih kuah air? Maka tidak mungkin. Mereka butuh orang-orang yang pandai memasak. Mereka butuh orang-orang yang pandai memasak. Mereka juga membutuhkan siapa yang bisa mengantarkan bahan makanan ke tempat kami. Kerana kami di sini adalah menderita, kami ditempatkan di kemah-kemah, dari terpal-terpal. Apakah kami harus memaksakan diri me mengambil bahan makanan ke pos-pos yang ada di sana? Tidak mungkin. Dibutuhkan siapa yang bisa membawakan makanan kepada mereka. Kemudian dibutuhkan siapa yang bisa membawakan obat-obatan yang mereka butuhkan. Dibutuhkan pula siapa yang bisa mengantarkan kepada mereka selimut-selimut. Kemudian jaket-jaket yang dibutuhkan untuk mereka untuk menghangatkan tubuh anak-anak mereka. Dan semacam-macamnya dibutuhkan, disebutkan sekali. Belum ada orang yang terpanggil. Waktu itu para sahabat belum terpanggil. Bukan berarti para sahabat tidak taat kepada Rasulullah waktu itu. Bukan. Maka diulang untuk kali yang kedua. Disebutkan untuk kali yang kedua. Hal yang sama hajatnya rasul waktu itu mengumpulkan menggalang pendanaan. Untuk memberangkatkan mujahid. Untuk memberangkatkan pasukan jihad, karena butuh perbekalan dan butuh yang lain-lainnya. Untuk kali yang kedua pun Rasul belum mendapatkan. Ada sahabat yang berinfak bismillah, sampai belum pun menyebutkan untuk kali yang ketiga. Dan untuk kali yang ketiga, Rasul menyebutkan dengan semangat yang lebih berapi-api. Dibakarnya semangat para sahabat. Disebutkan targetnya, motivasinya. Disebutkan tarhibnya kemudian ancamannya. Dan disebutkan Rasulullah itu hal yang lebih dikeraskan suara beliau maka terpanggil seorang sahabat. Dia datang kepada Rasulullah dengan keskantung harta yang dibawanya di hari itu. Apabila sekarang kita membawa dompet maka kurang lebihnya jenis. Dibawanya kemudian ditaruh di hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah hadafisabilillah. Ya Rasulullah hadafisabilillah. Apa yang dia bawa di hari itu. Apa yang dia bawa di hari itu. Semua yang dibawa di hadapan Rasulullah. Katakan Ya Rasulullah hadafisabilillah. Ya Rasulullah. Ini untuk jalan Allah. Sehingga Rasul kemudian bersabda. Dengan hadis yang sangat masyur. Yang sudah dikenal oleh kita semuanya. Beliau telah menyebutkan di dalam... Disebutkan oleh para ulama ahli hadis Dan beberapa kitab hadis Tidak sekedar Seorang atau dua orang perawi yang meriwayatkan hadis ini Habis sejumlah perawi meriwayatkan Hadis ini Rasul menyebutkan Memuji Sahabat yang datang pertama Menjadi pioner Yang dia berinfak Di jalan Allah ini dengan Sabdanya Sunnatan hasanatan Falahu ajruha Wajru man amil lebih min gori ayangku sa min ujur himsyaa. Siapa yang menjadi pionya beramal baik, siapa yang menjadi pionya beramal kebaikan, maka sungguh dia mendapatkan pahalanya dan dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya. Setelah tidak mengurangi pahala orang oleh mengikuti sifat pun menunjukkan. Rasul mengharapkan kepada kaum muslimin agar berlomba-lomba untuk mendahului orang lain di dalam beramal kebaikan. Jadilah pionir orang yang paling depan untuk beramal kebaikan. Oleh karenanya, posko kita yang ada di Pole Pesandaran ini kita telah membuka. Silakan bagi panjenengan semuanya berlomba-lombalah dalam pintu kebaikan ini. Jadilah orang yang pertama dan menjadi pionir bagi yang lainnya untuk memasuki pintu ini. Sesungguhnya Orang yang dia berinfak di jalan Allah. Yang menyantuni orang-orang yang membutuhkan. Memang mereka tadinya kaya tetapi sekarang mereka fakir, miskin. Memang tadinya mereka berkecukupan. Sekarang mereka orang-orang yang terlantar, yang kekurangan. Dan orang yang perhatian dengan nasibnya mereka sebagaimana orang-orang yang jihad di jalan Allah. Rasulullah menyebutkan al-Hadis. Yang diriwatkan oleh Muttafaq al-imam Bukhari dan imam Muslim. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu belum menyebutkan Asai alal armad ala al armalati wal kal mujahid fi sabili Abu Hurairah menyebutkan wa ahsibu qal wa qal qaimila yaftur wa qasimi Abu Hurairah menyebutkan orang-orang yang mereka berupaya mengurusi nasibnya orang-orang pada janda yang kekurangan dan memikirkan nasibnya orang-orang yang miskin yang membutuhkan bantuan sungguh dia sebagaimana mujahid misalnya dia sebagaimana orang-orang yang jihad di jalan Allah. Abu Daud mengatakan saya juga <coughs> menyebutkan awak juga berSabda dan seperti orang yang sholat malam yang tidak pernah berhenti beramal kebajikan seperti orang-orang yang berpuasa di siang hari yang tidak juga pernah berhenti beramal kebajikan. Bagaimana keutamanya orang-orang yang peduli dengan nasibnya orang-orang pekarak wal-masakin, bagaimana nasibnya orang-orang yang tidak akan pernah ditelantarkan oleh Allah, karena dia memikirkan nasibnya orang-orang yang pekarak dan masakin. Sesungguhnya hal yang demikian cukup menjadi motivasi agar kita termasuk orang-orang yang terdepan, orang-orang yang berlomba-lomba untuk memasuki pintu kebaikan ini dengan isyinnya Allah ta wa Taala. Aku luhada, wa astaghfirullahi walakum walinsa'idil muslimina wal muslimat min dan bin. Wasdungfirruhi na walgofurrahim. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan motivasi dan mudah-mudahan seruan kebaikan yang saya hanya menyambung seruannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saya hanya menyambungkan seruannya Allah Taala yang kita sampaikan bisa menggetuk hati-hati kita, bisa melembutkan kerasnya hati kita, bisa melembutkan yaitu kerasnya jiwa kita untuk kita memberikan kepedulian tidak sekedar peduli tapi kita butuh untuk berupaya bagaimana menutup hajatnya saudara-saudara kita kaum muslimin yang sedang ditimpakan musibah kepada mereka semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan penderitaan dan duka mereka sesungguhnya Dia Zat yang memperkasa dan yang maha atas semua ini sesungguhnya Dia Zat yang maha membolak-balikkan bumi dan langit semuanya langit dan bumi ada di tangannya semoga Allah segera Memeringankan beban penderitaan mereka dan semudah-mudahan Allah Swazza lah segera memberikan kepada mereka hajat-hajat mereka dan mengembalikan kondisi mereka menuju kepada kebaikan-kebaikan yang Dia azawajalkan dari Allahumma amin. Wabilait Taufiq walidaya waridawalina Wallahu taala alam. Wassalamu ala nabiina. Wahabibina Muhammadin waala ali washabi wasallam. Waakhiru da'wana ilhamdulillahi rabbil alamin.